Mirë po e gjemë se në hadithin e pengamberit Se selëm disa njerës lëkundën Kanë turbulenës atë e dyshimeve kështu me ratë Para se me i përmenë disa prej haditheve Të pengamberit a.s. dhe cilat të theksojnë Se sa i ka dhanë rënsi pengamberit a.s. Me mësuë njeri ju Qfar emra dhe qfar cilsi kozot i unë të barë kjo vëtjala Ne ju vë do të përmenë një hadith Të pengamberit a.s. I cili hadith në e ngrit neve Fillimish qështjen Sa është me rëndësimi u bindë fjales për ingamberit sallallahu aleyhi sallem Por shemëm nëve shohemi ditët e sodit Se njërëzit thojnë, por shemëm, shka shkru në Kur'an Abo? Mirë po rral i gjenë ata duke thanë, por shemëm, sje si ka shpjegu për ingamberit aleyhi sallatës salam Ketë pikë Andaj edhe dalimi me sunetit dhe bidatit të shkush Hadithi për ingamberit aleyhi sallatës salam Andaj kër e pëtën abdullajbë një abbasin për disa bidate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 E, e, hadithit për nga më verit Dhe pranimi i ti Duhet jetë në nivelin e Kur anit kër është ta i sakt Kër është hadithi i sakt Duhet jetë i pranum në nivelin e Kur anit të Allahu te bareke Ka të rësmetu i ma Mahmedi Hadithin se ne ka saktësue Shuaib Al Arnauti Ka të rësmetu e në Musnetin e tin nga Aisha Kjo hadith dhe zër Shko të boje me cizitë Allah Po kja ditë kjo të boje Si parahyrje Sa duhet na me ngritë lartë Kër ka thonë për nga me samë diqka Ajo është e prejer Pro sa jetë të na hapsir Me e diskutuat A ka mundësi me e diskutu Shko mundësi Kër është hadithi Isak Kja didhë se në të përmenë me të nejnë në hyrje Argumenton Se së qëfar nivelli ka edukua Për nga mërja lehi sara të sëram Shok të vetë Besimtarë dhe besimtarët Për mi besu fjallës për nga mëri të ale i salatu sëlam Kjo a di dhe mën qartë Sikur Qështja e djelit në Në mezdi Nga Aisha radiallahu anha Thot Hirë një dit për nga mëri të ale i salatu sëlam Në shtëpi me një rob Kishen për nga mëri të sesem Në një për ekspeditave dhe luftrave të ti Dhe dinin e për luftra ka pas Rob E kazon për nga mëri të sesem Ka pas një rob Ka inshpi dhe e ka fut këtë robin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 Thahet pyëgamberi Ali sallatu ve selam dhe më tha: Ma fa'al al-asir. Qosht, çka boni ai robë që e lashun këtu, çka ta lash ti nën kujdes? Qalet. La'hauto anhu ma'an niswa, fa kharaj. I that pyëgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Aisha radiallahu anha, tha: U habita medogra, më ardhëm në safir, iki. Shkoj, miki. Fa qala: I that pyëgamberi aleyhi sallatu ve selam: Ma laki?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 Kjo është gruja për nga meri së se selë me cila e ka një e për nësë më nëvës të thonë Allah u të këput dorën, apo Allah u të këput durët, kjo atë e prit tani cila, cila ka mu këput. Thot, atëherë, thotë për nga meri së selë, e falenderoj Allahun, i shprej hilafdrimet e ti në taj zotit të bare, e bare ke vëtëala, i qoj duar nga qëllit e tha, o Allah, unë jam njeri nërvozohën a që shë nërvozohën njerëzi. A une, kam du njëherë, Ja ka lëhën a manete e sërën e ka rujt O nërvozu, Allah o të këpët dorën Sikur që lutën shpesh njerëzit Apo edhe mu shumë se kaq Mirë po për nga mirë i sëllëm Ky rast është për me kazuë e vetë për nga mirë i sëllëm Se se ajë nuk mërët me dalë jashta njerëzorës Thot, o Allah, ti e di se unë jam njeri Nërvozona që ishtë njërvozohën njerëzit Pas e ka thonë Fe e juma, muëminin A u muëminetin dhe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 Cile dorë këputët e para Kjo që farë argumenton? Kjo a ditë dhe dhe që farë argumenton? Argumenton se musliman të parë lezër, Nuk ja kanë diskutu Për ingamberi së dhe sellem Asni Asni fjallë E kanë pritë se realizot me njëherë Ando e përmenëm rasin e bubëkër e sidikët Gjithashtu në vërtëcim Apo vërtëtimin asë që ka thonë për ingamberi Së dhe sellem Kër ertë për sras dhe mirajit I ka dhe i bugellit Dhe bugellit e takoj e bub Po thot që ka shku në Pëlestin A i beson me nanatës? Tha po, si ta kisht thonë Shikot e bubekri Realiz djetarët dhe në bubekri në ketë ras Alas për kish pas besu një së radhe miraj Pse? Se transmitu si e bu gjehli Dutë më kanë transmitu si vërtet Më sa ne me besu Mi po, shka tha e bubekri? Si ta kisht thona? Po i besoj Tha qësh i beson ve? Be? Tha qësh i beson? O i njerës, tha unë i besoj si i folë Allah Shka ka pun kjo kjo, kjo shumë e vog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 Dikushtot Subhanallah, shashun e kam e besu që edhe lopa ka fol dikura Por nëse te ke besu Allahun Hak Dhe se a i munët mi adhon Qishta ka adhon ti gojë Një epe dhe lopës Ku ma problemi? Ku është problemi? Dëmonë Qikjo qfar, qfar, donë, qfar përbërje ka kjo goja jote që i fol Qa ka në ta? Mish Dhe dhe gjak Qa ka diqka? Ku sheponi kudretin me fol Aj Te bare kje vëtjar Ata rja epe dhe Edhe lopës Dhe zë kësi adithe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 të cilat adithë argumentojnë sa largë dhe sa shumë ja u kamësu për ingamberi, jona le i salatës rëmë, muslimanëve, emra dhe, dhe cizitë Allah u të bare kjo vëtë ala, deri sa një grumbë dhe bitinëve adithëve janë mbo fit në për njërës. Këta që i shmune të me thonë kështu për ingamberi, sem për zotin. Sikur këta me mendjet e tëre dojnë me përkufizu Allah u të bare kjo vëtë ala. A të dhe zë kjo le tjetë si, si model i mos uh,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 Aliu selam. Thadubei radiallahu anhu. Mthape nga Bela e Ubey, ibn min salatu selam nje dit: "Ya Abul Mundhir, o Abul Mundhir." Që gati Novka e Ubay ibn Kaabit. A e dëri ai ayete min kitabillahi ma'ake a'dhamu? Mthape nga Bela e salatu selam: "O Abul Mundhir, a e ditit cili është ayeti më i madh librin e Allahut?" Shikopa nga Bela e salatu selam e veti një sahabi, besa Ubay ibn Kaabit u shmor shumë Kur'an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 I ka kalëzua Allahot Cilja jetë është Ma i madhe Apo Te ubeji E ka pa që ky Dutë me dit Se ky O të umor me qëta Si kur që i ka thon e bu urejrës si Kur e ka pyjt e bu urejrë Ja Rasullallah Ditë në gjykimit Ku që me rriton Shefatin ta në mas shumti Ku që me rriton Ti me ndërmjet su për ta në mas shumti Para se me adhon gjevabin Për nga mësam që i ka thon O e bu urejra Unë të kumë prit tim Më po ketë pyt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 Në rrëve zërë, një ngrumbull i madhi aditeve Ka ard nga pingamberi a.s. Që argumentojnë se pingamberi Ja u kam su shumë shumë shumë vëtë vetë Kanë Ema dhe tisitë Allah të barekjë vëtë Prej aditeve cilat kanë ard Aditeve sa i Bukhari Dhe sa i muslim Këtë cilat gjithmonë ba të debat të njështë Cilat janë të ndikuar nga filosofia Dhe filosofia ma në mend dhe zërë Ka thani me Mahmejt e Rahimehullah Kush merët me filosofi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 Ekziston një luftë atje në mesën e dietarëve, mes e Lisunedit dhe Bidaxhire, se do thoinë, jo, nuk zbrit Allahu, se me zbritja të, të, të shprazët, arjë ata as nuk besojnë në arjë asçi, por janë kontradiktë të të vazhdushme. Kjo pjesë neve do ta shohim se do të marr shumë kohë kur ta shpjegojmë hadithin. Oqë hadithi do vjen neve shpash. Sallahu xherra që ndrumi arjë me çenin e tij. Dhe zbrat tyçi takon Allahu te barekehu te ala dhe na nuk nuk kemi mundësi këtu me përshkruajtja zot. Na e na të kufizum Qish me përshkrujt? Ski mund qish si me përshkrujt? Mirë po këtu Neve sot e kemi përqëllim Sa hadithë Qumë të pingamberi sa më ka dosh Më jamësu Sa abeve Zotin e tëne Pra dhezër Sikur që si Kurani E palm Qikit ajetet folim Allahu fol për vetëm Kret fokus i pingamberi Se sellim ka qenë Më jamësu musliman dhe kanë Allahu njëllual Edhe ma në mend Gjdo fesad Gjdo shregullim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 Shumë t'i ka zonë t'i shka për me kesh A i ristë në mojë në drumë i fëtoft Lërgoj ju se s'ka mundë si Apo nuk, nuk e provokon ato qka e provokon njërzet Apo nuk kanë qef njërzet më nejtë me këta Pse nuk kanë qef, sështë normal E Allah u gjelolla prej cilësive të plota I ka mëtë përso surat Prej aty në i ka përmen të nga mërë e salatë e salam Allah u gëzohet me pendimin e njanit pi uve Këtë aditë të shpjegujnë nën veçanti, minë po këtu që ka nga, të këja aditë që ka argumenton, shikopin nga me samë, në përmjetë mësimit, për mësimit të emra dhe cincive të laot, si e dukë nësafë pëtë e përmë sëra. Që këja aditë dhe zërë, ku e ka venin? E ka venin për ditë, ku shpineve zë gabon? Ku shpineve nuk rëshet? Ku shpineve nuk e ban një gjuna? Ata që ka mendojnë se s'janë që rëshasin e, gabon, e zbon gjuna,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 Ku, qysh qysh këzot, shejtan i këzot nëse ti vazhdo në gjuna dhe Humë shpresën vjallaut, ja e sa të Allahu gjellëvara Me gjuna nuk shkot, ama me pëndim po Me pëndim po, ato kështë hadithi për nga me sëlam I cili në përnet nësimit të emra dhe qësime të allaut I qonë drejt, drejt pëndimit Hadith jetër, të zine kanë gjeri ma në Bukhari ju dhe ma në muslimi Nga për nga beri jonë sallallahu aleyhi sallam Ka thënë aleyhi sallatu aleyhi sallam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 çaj çaj është tush duke kon zotit ton subhanahu ve taala fat benga me salatu selam na hadith se kan zer imam buhariu allah çajet me dy burra njëri e vret e vrar tjetrin to dit hin xhennet o njoni e vrar tjetrin a kto tudit edhe vrasesi edhe i vrami hin xhennet ne e transmetim tjetër ky hadith kshu ka ardhur buhariu Përsa në disa transmitime tjera, uh, është bo detalizimi, se për kënë është për qëllim. I bënë kaj me Gjozi e thotë kjo vlenë për shdo ka një cili është në cilëci në këtëre dyve. Kjo ka zbrit për, kjo a ditë është tonë për Hamzën edhe Wahshijun. Dinë Dhe dhezër, ajën e penga me sa muslimanë. Kushe ka vra, Wahshijun. Një një prej, arabëve i cili e ka paguit, hindi për me vra, Hamzën. Hamzën kër e ka vra Wahshion,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 Këtu ka bloket të sëndi qelë ato, kur shpaleosën një sëria të e gjenë, dhe mirë pot, po të për momentit të evra aje hamzën, me thonë njëni, e, tu ditë hinë gjenët këto. Të ke me thonë jo. Mirë po shiko ka deri shkon, deri aty që me hi edhe washi ju në, në gjenët. Gjithashtu ka ardhë në hadithet e pengamberit, a.s. Mësime të shumë të emrave të cisive të Allahu të barek i vëtëala, për e prej hadithet që ka ardhë gjithashtu,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 <tot> sallam, Allahu që ditet, se si rapt i këputin dë njërë shprajësat, i këputin shprajësat, Allahu e din se afurëm e ndryshku gjendja. O të isë e disë, se ki të lezumë këderin. Janë luru i lejkim, i lejkum, shikon Allahu të rabvi, e zilin e kanjëtin, janë këput në njërë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 Au ka mjaftu me formë të përgjithshme? Jo, detale. Nëse njëri ju i donë detalet, njëri ju i donë hëllsinat. Prej sendeve më të mëja që për nga merë se mjë ka folë shokët dhe cilë ashtë detale për Zotin. Nërsa thoshe e khul islamu të i mije, nëse e merë gjendje në filozofëve, dhe të ashtifë se ata folin detale për qka? Për gjërat nësrat janë kësaj bote, dhe za për Allahun folin formë përgjithshme. Zotin edhe pikë. Dhe sa për e më sëlam, folë detale për Allah unë gjelluar. Shiko këtë hadith, hadith se kanë zeri imam Bukhariu dhe imam Muslimi. Thot për nga mërë a.s. Vajzdon, ha, në gjenem, mu gjujt, grupe, grupe, dhe gjenemi, thot, a ka e ndë. Pra, gjuhën në gjenem, grupe, grupe njerëz, dhe gjenemi, thot, thot a ka e ndë. Shiko shkët të për nga mërë a.s. Hatta jadha a rabbul izzeti, rijglehu, Vëvirivajetin alëjha që dëmehu Thotë për nga mele së salatës salam Dërisa Zotë i kërnaris E vendosë kamën e ti më gjënëm Ha Të në lezër fash Në lezëratët e para Neve për po, lezërjmë Ajetë hadith E hapë Bukharijun, e hapë Muslimin e gjënë Citatin E hapë Bukharijun edhe Muslimin e gjënë citatin Thotë për nga mele së salam Dërisa Zotë i e vendosë kamën e ti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 eh desin gatombe ngamel ali salatu selam se allah iznot iznot allah ka thon kjo esht alegori jo porime allah iznot po kjo esht se do shkon dhe per argumenteve pro pre citiva po dishim se kan brucha allah smu te i dhnu pse ka thon se i dhimi asha per shembull definicioni i hidhrim i cili o vlezer vlem i gjakut shem te vlen gjaku Dhe i thot njërit, u i dhumë Nërvozot, apo? Adha të kanë thonë, nëse na thonë Në Allah i dhumët, i bje Që i vlonë Gjako, Allah u s'ka gjak S'i dhumët A përkëpëtoni këtë operacionit që e përnë matematikën Pra njëri ku t'i dhumët, i, i vlonë gjaki Nëse Allah i dhumët, dhutë me i vlu gjak A ja i s'ka gjak, s'i dhumët Tho që i khulli sa më të i mije Pre nga definicioni Se nërvoza d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 Para se me egzistu kam të këti E njëtë Fa e në zëhu i ba'duha Ile a ba'din Fa të kullu Kat, kat A tërë thotë Për nga mërë i selam A thërë mbledhët gjenemi Njëra me tjetërën Pra rëzëjari Mbledhët në me zveti Dhe thotë Kat, kat, mjaft Pra u mjaftova U mjaftova Me kaqë Gjithashtu Ka nërë në hadit e tjera Nga vësselam, detale, Kjo, pe, vallaj, dalme, për kaluj, nga për nga mërë i salatu Vë selam Shikot e eksaligjerate me de, me detalizuar në hadithe. Po vetëm ideja, këto hadithe thos, sa i ka kushtuar kujdes pejgamberi jonë, Allahu salla dhe selam, që sahabët ia u ban çart kush Allahu gjellova. Çata kurda përcjellën mesazhin të ciert, ta kanë çart. Jo kur di vetë dikush. E çka ju thonte pejgamberi sa më juve për Allahun, Allahu zidina. Jo, detaj për detaj, detaj për detale. Shika di tjetër se më kanë dhënë gjithashtu Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Nga për nga meri alai salatu selam Thotë për nga meri alai salatu selam I e kulu Allahu teala Thotë Allahu i madhruar Ja Ademu O Adem Kjo është në ditën e kiametit Fe i e kulu Thotë Ademi Lebejke vë saadejke Fe ju nadi bi sotin Inna Allah a jëmuru ke antukhrige Mënë dhurrijeti ke bahtën ilë nër Shkodhe Ta një për shemë për në samë folë të Se Allahu thyrë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 Dhe e thyrë me za Se Allahu Gjell e Gjell e Luhu Të urdron tyje Që të ndjerë është Një grup të ma dhe për i zjarit Pra Allahu Gjell e thyrë me za A de eme dhe i thotë Njërë një grup të ma dhe për i zjarmit Si ndërë Për ata që ka ndjerën Dhe ndërë për ketë i cili i ndjeri Kjo adith Qka për ju mëson për nga mësram sahabeve Allahu Flet Qila është dhe zërë e kundër të e të foljmus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 Mir po. Dietar kur e kanë shpjeguar këtë a ditë kan thonë, mirë, nëse Allahu nuk fol, çish i vjen? Gjbien? Me matosur. Tani cila më e plot? Me ia ja vërtetuar Allahu ç'i fol, a ç'i sfol? Ai a, a shikonë ata bin në diçka që ka ikën pse asaj? Ata ikin mos ta por shkruajnë më të, të keç, e por shkruajnë më më shumë se sa ato të cën kanë ik. Për shembull, ai sfol, masis fol është i paaft, i paaft diçka sfol quhet abkem.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 Atar i bjene sa, o, kjo fjalla Gjibril, të fjalla krejesës, fjalla krejesës, nuk e ka shënë të rinë, si kur fjalla e Zotë, ndaj mund është me shkeli. Andaj ka pasë vëzën për që mendurve të kosë histori, të dashë me fanatizëm i kaldur diku që Kur'ani nuk o fjalla Allah, ka thonë berë të shkeli. Vetëm me kaldur që nuk o fjalla Allah, vetëm me kaldur që nuk o fjalla Allah, andaj dhe zë në du të me besu sa Allah u fletë. Hadit jetër sënën, këtëm për nga mërë, a.s. Mamin kummin ahadhin illa se ju kellimuhu rabbuhu, walej se bejnë hu, a bejnë hu të rgjuman. Këtëm për nga mërë, a.s. Ska diku shpijuve, vetëm se Allah dhët i fleta ti, mës ti dhe Allah dhët, ska për këtis. Mës ti dhe Allah dhët, ska për këtis. Kështë ka argumentan se njeri fol me Allahum subhanahu vë tjallë. Andoj dhe zekion prej emrave të silat, kanë ard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 Të këtë desë smuk I shenjit është emriot Të këtë desë është i paprakë shumë Por emriot në ajthënë a i shenjit I shenjit Ta një qëfar do me thonë dhe ka e ka Kjo prejarën kjo e shenjit Nuk të në intereson shumë Të këtë desë smuk Qa do me dhe i paprakë shumë është një emër i si nuk prejket Pos me me madrim dhe lërësim Emru kefis sema i val ard Ur dëriot është në qilë dhe në tokë Kema rahmetu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 O shifaa min shifaik ala hadhal waja'i faybara zbreta ni shurim per shririmin tan mbi ketsmuje dhe let sherohat. Kitadite kan xher imam Abu Daud me zinxhir te sak nga pejgamberi alayhi salatu sallam. Kuardi vëzh argumenton, çka bimson pejgamberi sallam kta? Kur ka njerismuje. Që nuk ka shkundor mjedicines, ai mos i përzinj gjërat. Ne e shoh me sot njerëz që i kanë përzinj gjërat. Apo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 Rahmeti është në qihëllë, urdi jëtë ishtë të izbatuar, na i falë gjuna o tona, kjo kjithë dhe dhe shakot mojë, kjo hapa qëka është, jo dhe kjo është të vekkull, pro t'i bindë është sa Allahu e cakton një sebe për mu sharuar, në më t'i dush me lip sebebin, t'i dush me lip, Se vebën, eksumerat Andër dhezë, shikopin nga meri sesem Si ju e dukon shok të ti Lutën i Allah, unë të barëk jo e talën mu i shëru Mirë për në di tjetër ka thënë Ibadhe Allah, ropët Allah Mjekohone, lipne, mjekimin Përshimë dhezër Përshimë dhezër Përshimë dhezër Përshimë dhezër Përshimë dhezër Fara e zezë I bënë kaj me gjëzëri Ka një libur shkruar Në pas vëllime V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 Sa nefë si njëri ti poshtër Sa ka guzim si cëlit mi thonë Banu i drejt Kipa nësysh Muhammedi se cëllën për ndonë Dhe ki vjen me ketë pëllot guzimin e ti Boj i drejt, doj i drejt Këtë të dikusha bë, puna drejt Tani për e mësam gushtë Qa thot? Rahim Allahu Musa Allah e më shirofë Musën Shkote Musa se Musës shka si kanë thonë Musës dhe zër A di sa i kanë thonë Musës?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 و انا امين في السمع شقova lidh te pensa kjo es vëza pengamesam kur i edukon sahabet i lidhme me Allah çai thot ju sahabesam an nuk mbesoni mua mu mbesona as ka ndjell tash pale mendova vez ve zbritet Allah i thot unë o Muhammed besoj tije ti fol për mua dhe enioni thot ja unë besoj ti te librit subhanallahu shqai vëza o tin o injer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 për larkësia shumë e largët e Zotit, nuk e banë me i këti atina, të bare kjo e të adha. Hadit tjetër se nga nëzirë ima muslimi, ka orë njëri, i ka thonë për nga meri së vësëlle, ka thonë për du me shluë, për du me liru robreshën. E kam, e kam, e kam një robreshë, për du të liroj. Dhe ka, ka bjema, bjema muat, të edhe e ka thonë për samë bjema, bjema muat, ta shohë, edhe e ka pyjtë. Në faktë e ka po një, një e, gabim, ka dosh me shluj gabimin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 Kjo kanë atje rroprëshun. Shejkhu i themi kur e komenton që ta di. Çyçe, çyçe zbërthan. Çellipin eve vlez, çutu. Ën jashtë, ku duam marrë marrë nini, hiç ka sbeson. Në në islam as kur gjoj hiç. Foll ko be zoti. Gjell thon çeit. Kjo vlez, ka vjen kë po rriqe. Fitratullah illati fatara an-nasa alayha. Një gat fitra Allah ona kriuneve ka kriu sunë ek ti më dash me ek, sunë. Fot venga mbi alay salatu wassalam. Men ana Kush jam unë? Kalët entë Rasulullah, i tha, ajo, tije i dërguari i Allah. Ata rritha pengamberi a.s. A të kha fe inëha mu'minetun. Tha liroje, se kjo besim tane. Liroje, se kjo është besim tane. Andaj dhe gjërë, një grumbull i madhë, neve nuk të premton e dhe koha me i përmen të gjitha hadithet e pengamberi a.s. Dhe ta përmen me edhe një prej hadithet e pengamberi a.s. Edhe me këta e përmen.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 والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين